Але робітники сумною ніяково стояли, і мало хто йшов до смертників революції. І чого їм іти, коли в заводському магазині пшоном, й олія продаються по цінах мирного часу? Наприклад, хлібина на 8 фунтів коштувала 18 копійок. А коли чого не було в магазині, то робітникам зверх звичайної платні видавали гроші на ці речі по цінах ринку. Завод належав чужоземцями, і директор Тепліц знав, що робив. Тільки окремі герої йшли до Червоної гвардії. Я приїжджав на один день додому і узнав, що учні Штейгерської школи скинули свого управителя, несправедливу і вредну людину. Ну, думаю, коли вони це зробили, так і ми це можемо зробити. Я пішов до Латиша, комісара станції Яма. Розказав йому все про управителя, що я хочу зробити так, щоб його скинули. Він порадив мені зв'язатися з робітниками економії, а коли справа не вийде, то він сам її докінчить. І запропонував мені організувати в школі гурток соціалістичної інтелігенції. Коли я прийшов до школи, гнів зовсім вибив з моєї голови пораду комісара. Я тільки зговорився з кількома товаришами, які обіцяли підтримати мене, взяв дзвінок і почав дзвонити на збори. Всі біжать і питають, у чим річ. «Зараз узнаєте!» – кричу я і ще дужче калатаю дзвоником. Зібралися всі учні. «Кличте управителя!» – владно кажу я, і хлопці побігли за ним. Управитель прийшов у парадному мандирі, блідий і спокійний. Я вийшов і став перед ним. Товарищ Фялковський, від лиця всіх присутствуючих, предлагаю вам удалиться із школи, іначе ви провалитесь і провалитесь з треском. І раптом чую позаду, ми тебе не уповномачивали. Я обернувся і дивлюсь на тих, що обіцяли мене підтримати, а вони опустили голови і мовчать. Пам'ятаю з них Ваню Шарапова і Степана Кащеєва от гниву кровь так бурно мне прилила до головы, что здавалось ей напор пробьему я тимья и тугим фонтаном ударить у стелю. Тогда я говорю от себя лично. Вас с молоком матери всосалось сознание рабов, и у вас язык исчез при виде блестящих пуговиц и зеленого мундира нашего мучителя, обертаюсь до управителя. Помните, когда вы вновь приняли меня в школу, с вашим условием не болеть. И когда я, не выдержав моральной пытки, заболел, вы приходили и издевались надо мною, напомнив мое обещание не болеть. Я тогда хотел броситься и задушить вас. Теперь времена переменились. Уходите отсюда и дайте дорогу новым, светлым и могучим людям, которые будут учить нас не гнуться в три погибели, не дрожать при виде ваших ярких петлиц и звуках вашего голоса, а прямо и светло смотреть в глаза новой жизни. Я сейчас пойду к комиссару станции Яма, и тогда посмотрим, как вы провалитесь. Вы не ведете нас к прогрессу, а наоборот, вы духовный контрреволюционер». Бледый и пореляканный Плюшкин попросил воды. «Ну, хорошо, я согласен не быть управляющим, но оставьте меня при школе педагогом хоть на то время, пока я подыщу себе место». Він почав перераховувати всі комітети і комісії, де він головою, і піднялась ціла буря протесту проти мого виступу. Особливо обурились старшокласники, яким потрібний був підпис Фіалковського на випускному атестаті. Власне, це був не протест проти мене, а просто вони просили Фіалковського і надалі бути управителем. Я побіг до комісара. Недалеко від станції я почув... Астматичне дихання мого улюбленого вчителя Дмитра Куприяновича. Зачем ви це делаєте, Сасюра? Тепер Фіалковський в наших руках, і ми зможемо з ним зробити все, що нам нада, а німці вже захопили Харків. Я згодився з ним, та по правді мені стало трохи жалко управителя, бо він був чудесний лектор. Плюшкін подав заяву до педагогічної ради за те, що я назвав його контрреволюціонером. Мене викликають. Я забув, що на, пед... на раді і почав свистіти. Мене закликали до порядку. Я сказав, що управителя назвав тільки духовним контрреволюціонером. Розказав все те, що говорив управителю, що він ставиться так не тільки до мене, а й до інших. «Да». Ета іздівательства, сказав один, – і мене отпустили, не зробивши навіть мені догани. А німці підходили все ближче. Дітей бідних батьків весною відпускали на три місяці для допомоги в господарстві. Отпустили й мене. Демобілізовані солдати організували секцію при Раді депутатів і, скориставшись повстанням куркулів, обеззброїли заводський загін червоногвардійців – Поклялися раді, що будуть вірні революції, і стали нести охоронну службу. Я записався в цей загін. Секції дали зброю з умовою, що вона буде відступати разом з останніми загонами Червоної гвардії. Бої йшли вже біля Сватової. Ми несли варту на залізничному мосту через Дінець. Уночі я стояв на варті і тривожно вдивлявся в кущі, які у тьмі здавалися живими істотами. Ворогом, що хижолізе з динамітом, зірвати в повітря залізного велетня, що гув і хитався під моїми ногами у симфонії зоряної ночі. Тихо линув дивний молодик над могутніми горами, над лісом і водою, і його проміння тонко торкалося до багнета і сумно тримтіло на затворі моєї рушниці. Був теплий і погожий день. І раптом тривожно й дико закричав гудок на заводі. Це був безкраю довгий крик. Він бив по нервах і кликав до бою. Я схопив рушницю і вибіг на вулицю. На заводі вже гриміла стрільба і гулко били армати. А по чавунці, що йшла півколом через село і була над ним, грізно й тихо йшли броньовики. Вони відкрили по селу й заводу огонь. Вони оборонялися від солдатів і спровокованих заводською адміністрацією робітників, що не дали їм спалити порома через Дінець. Червоногвардійці густими рядами стояли на відкритих платформах з рушницями до ноги і без ліку падали під кулями спровокованих братів. Я не схотів бити по них і віддав рушницю одному солдатові. До мене підскакує на коні мій родич, Холоденко, начальник загону солдатської секції. «Ти чого без винтовки?» «Я зараз піду, її принесу». Він підозріло глянув на мене і помчав далі. Але коли я ще біг, і провулки були так повні стріляниною, що здавалося, стріляють біля мене, я не витримав. Послав кулю в далекий ешелон. Тепер я знаю, що та куля не вбила нікого, бо я цілився в покрівлі вагонів, але вона...